Він казав занести всі наші бухгалтерські книги до великого сейфу, окремої кімнати, до якої з боку нашої зали вели грубезні залізні двері з комбінованим замком. Уперше, коли я останнім заніс свої книги і замикав двері, Джек вискочив із-за свого письмового стола як ошпарений, мало не впавши, і закричав, «Не замикай дверей!» Старший Джек пояснив мені, що до замка ніхто не знає комбінації, то був би клопіт, якби хтось замкнув двері, а завтра ніхто не зміг би їх відчинити, і ми сиділи б без роботи. Спочатку я був дуже точний у виконуванні своїх обов'язків, бо один рік працював на випробуванні, тобто мій бос міг мене звільнити без великого клопоту. Після року працівник переходив на постійний штат, і як мене запевнювали мої нові співробітники – нікого ще не звільнили з постійної праці. Тому треба було бездоганно виконувати обов'язки, написані у специфікіях твоєї позиції. Одним важливим фактором було також точне перебування на роботу. Казали навіть, що тобі платять не за те, що ти робиш, а за те, що ти на своєму місці праці перебуваєш. Кожний службовець вранці записувався у журналі в коридорі, пишучи годину, коли прийшов. Коли було п'ять хвилин по десяті, службовець з персонального бюро проводив лінію червоним олівцем під останнім підписом. І пиши пропало. Ті, що спізнювалися, підписувалися вже під червоною лінією. На обідню пору і після закінчення праці проходила ця сама процедура. Одного разу, незважаючи на свою точність, я проспав. Дуже поспішав, не їв сніданку, не пив навіть кави і побіг до трамваю. Як звичайно в таких випадках, бідному і вітер піском в віє. Трамвай спізнився, і я всю дорогу повторював томові прокляття на водіїв. Приїхав на працю запізно і мусив підписатись під червоною лінією. Коли ж вийшов до обиральні і подивився на себе в дзеркало, то побачив своє наголене обличчя і був без кроватки. А то були ті часи, про які сьогодні вже забули. Тоді в парку поліцаї карали й виганяли європейських емігрантів у коротких штанах, карали штрафом у 5 доларів за легенький поцілунок на вулиці своєї нареченої чи навіть дружини. Це був час, коли я заробляв 40 доларів на тиждень. Газета і квиток на трамвай коштували по 5 центів. Коли дівчат у спідничках відсилали з роботи додому, а краватка була немов ознака якоїсь окремішності для державних працівників. На праці я не бачив нікого без краватки, і то був не писаний, але твердий закон Мати до сорочки краватку. До обідньої перерви того дня я сидів, мов на розпеченому вугіллі, хоч ніхто з моїх співпрацівників не зауважив моєї халепи. На обідній перерві я побіг до найближчої крамниці купити краватку. Тоді ж я ще вмудрився і купив другу електричну голярку, хоч удома мав таку саму, і залишив її та краватку в шухляді, коли йшов додому. Про всякий випадок. Удруге я не мав нагоди скористатись ні тією краваткою, ні голяркою, бо вже набрався ще одного життєвого досвіду. Зі мною заприятелював Джек Старший. Це був англієць, який зауважив мою невпевненість серед чужих людей і трактував мене як собі рівного, заохочуючи до розмови. Я з ним провів не одну приємну хвилину за кавою чи на обідній перерві. Шпакувате густе волосся, зачесане на лівий бік, овальне обличчя з майже прямокутною бородою надавало йому суворості, тільки жваві чорні очі виказували його добродушність. Він говорив з таким справжнім англійським акцентом, що навіть я міг це без великого труду завважити. І спершу мусив до нього привикнути, щоб його зрозуміти. Деякі англійці відразу приймали канадський акцент. Але Джек твердив, що цього він не в силі зробити, навіть як би хотів. До того він не хоче крутити своїм язиком, казав підсміюючись. Старший Джек не любив свого тезки. І щоб йому допекти, якось навіть пророкував, що я стану босом Джека. Джек молодший, тільки почервонів. Старший Джек обіцяв мене взяти до свого Саппер Клаб, до якого він учащав регулярно кожного четверга. Мені цікаво було зайти до того клубу, бо я ще взагалі не відвідував нічних локалів, але не допитував збагато, думаючи, що він так тільки говорить. Одного дня після праці Джек сказав мені, що сьогодні йдемо до Саппер Клаб. Поїхали ми трамваєм і вийшли перед одноповерховим і досить великим будинком. Над дверима був великий напис. Це був відділ Товариства канадських ветеранів-саперів. Уже при вході привітав нас якийсь підпилий ветеран, якому я не сподобався. Досі я думав, що кожному подобаюсь. Бодай намагався кожному подобатись А тут я відчув Що він готовий був і до бійки незважаючи на мої намагання Його заспокоїти Джек якось відтягнув його від мене І ми біля прилавку бару Замовили пиво Під стіною стояло підвищення З якого співало дуо Жіночий дует Такими голосами, що важко було впізнати Чи то чоловічі, чи жіночі Джека запросили до гри в який кидали кістками і посували на дощечці кілочки. Я не мав що робити, тримав у руці склянку пива і дивився на гру, якої зовсім не розумів. Після такого успіху Джек мене більше не запрошував до свого клубу, мабуть, щоб я знову не призвів до якогось серйознішого незадоволення саперів. Я дивувався Джекові за його принципові засади чесноти. Наприклад, він дуже точно віддавав – що Боже – Богові, а що Кесареве – Кесареві. Хоч вважав себе агностиком і до церкви не ходив. Коли приходив час заповнювати податкові звіти, він точно вписував усі свої прибутки –